بسم الله الرحمن الرحيم الفصاحه يوسف بهل يوسف بهل مفرد وال كلام والمتكلم دې مقدمه کې تاسو پدوي چې د فصاحت او د بلاغت بیان خونګل نده مخکې فصاحت ذکر کیږي شریح وي چې فصاحت اصل کې او عن بو عنیل ایبانت و زهور دا خبردارو اور کئی دی او دی زهور میں پا مانا دی ایبانت دا او دا بیان پا مانا رازی او دا بلاد پی تفسیر چو ایبانت و زهور یو شیرے زهور پا مانا رازی دایلو غوی مانا شو اسطلاحی مانا دیننگلی او داگه وجه دده وی نیدارک ورپسی تقسیم شورو کو یو سپو گه المقرد اتصاب دا مقرد پرازی ویلکی کلمتن فصیحتن کلمہ مفرد دا گنا نمفر فساحت سرام متسکی کی او کلام هم لکاربو کلمتن فصیحتن او کلمہ دادا خدا شانی رمو فرداتن ادریک سامیلی اسم خیلو او خر تدام مفرد دا نغم مفرد شروع او کلام بیمتسکی کی کلام تصیحن ویلکی کسید ویلکی کسید ویلکی نداد والا تین او متسکی الفساحتویت تم له خبرداري وه كه ان العبانه الظهور يوسف بهاي احتساب و دي په سره موثق ور دي په سره المفرد مثل كلمه كلمه فصيحه او يا مثل كلمه فصيحات والكلام او كلام مثل كلام فصيح خبر کړ دا تلخيص شارحين او شارح دا خبر کړ دا چې كلام مراد دل تسره دمت وضاحت کړ دا دمت وضاحت یو خبر کړ دا کلام نه مراد د علامه خطیب کوزنی سم مراد دی مې دا مراد دی چې مالې سې کلمتين کلمہ نه او دا خبره هغه نه کړی دا اپه واجه کړی دی چې کلام په یو مفرد شو او مستقل مرکب اسنادی چې اسناد ته موجود یو مستقل کلام هغه بنې سکتو چې کیږي مخاطب ته پیدا ملایږي او درې هغه شوم مثلا مزاب مزافل له هی چې هغه مرکب نه دی او مرکب تعامل نه بلکې مرکب ناقص چی ده کلام مطلب شو مالیس بی کلمتن چی کلمه نی خبر ہم زیان ترا لگنه مالیس بی شو در مفرد مطلب آل مرادو بالکلام مالیس بی کلمتن مراد پا کلام سران چی اغسنی مالیس بی کلمتن کلمه نوی ادا خبر غلط ادا داوز زماعت دیٹم کی زیان ترا لگ این ناکت تاوگر این ناکت تا نکتلا قوله مالیسہ دی کلمہ مالیسہ دی کلمہ مالیسہ دی کلمتنا بلکی مالیسہ دی مفردن نه مراد مفرد سره مالیسہ دی مفردن دی دا کماتن کې مفرد بچارې متر نه مفرد چکه درته اگر چې کلمہ مفردہ مالیسہ ما کلامنه وکنا مراد مفرد سره اگر مالیسہ دی کلمتن او د کلمنه مراد اگر مفرد یعنی مالیسہ دی مفردن چې مفرد نه نه مراد کلام کلام مراد په کلام زرا مالص به مفرد مفرد نه نو هغه مرکبی او کومرکب ناکسی کومرکب کامل مراد په مفرد سره داشه چې هغه ترکیب نه نو د امر څخه او د دې نه علاوه مرکب شه مراد د غلط شه ما بیا غلط شه مراد په کلام سره مراد هو په کلمتن کليما اغنی کلمی نین مراد کلام سر دائی چر ما مپرد نی آگے ک ک مرکبی او مرکب کی کام مرکبی ناکسی او ک مرکبی کاملی او دکھا کائل چید دی corrid رد وضحت کل رد چی مراد پا کلام سر مالے دی کلمتین کلمتی نی مفرد دین آگے ک مرکب ارے و نا آغا پا متصیب کی ک مرکبی ناکس ترخہ پا متصیب کی آو مرکبی کامل ن Hafit مر ڈا دی عموم کو لڈا پارا چی مرکب ناکس تا دا دا شامل شینو دا کلام متلو بیان کرده مالیسا دی کلمت لکلام متلو دا دا دا تو کلام کی عموم کرده کلام شامل کرده مرکب ناکس مرکب کاملو دوارو آنو دا خبره کرده دا تب تزینی ویچی دا خبره خالد دینا وکشا خبره وی بیا جواب دیورده إلا الشيء اللي المراد بالكلام مراد بالكلام سر قطعا كي مالي سبي كلمتين جي كلمه ني لي علم للكلام وكلام ورفا لها لي علم الكلام اذا كلام عام شي المركب الاسناديه مركب اسناديه وغيره او مركب نكسته بينما هو كيكون بيت بيت اذا كانا او بيت دكسينينا غير مشتملين شي اغني وبي والمشتمل طاس اسناد بني شيكي سکوت طاغي بني ني مركب انعكسي ما انه سردنا دك بيتي کمرک بناقص چې ذویو ته سوي بساده متصق کیږي په سره په ساده په دې نظر او په دې کې فوج یا په دې نظر په غور دی قتل دی دې قتل دې نظر کول پکار دی عادي خبره بس عيشي دا مسله ځان له پیلو صحیح په خپل ځای دا چې مرکب ناقص اغه متصق کیږي په کم اعتبار سره متصق اغه دې بیان کړي هغه مسله پختن زهران خدادد جي کوم خبره کړي دا دیماتن د ول کلام او دې شرح کړي کله دا شرح په نسبت ده دې اعتبار سر صحیح نه ده دا اشاره د شرح حالته کړي یاه و دې غلطي اعتبار صحیح نشي کچره آرام د کلام معنا کولی مالیه سبې کلمتين ته نو بیا صحیح و اوي کلام وېکې مکمل اسناد پر کې موجود دي طرفین ته کې موجودي او دې طرف اسناد نسبت شي بل مکمل کلام او مخاطب ته پیدا ملاوی او کلام معنا دا کئ چې مالې سه دې کلام ني ني دې کلام رو مت لبان مركب ناقصه او کامله غسل عرب د کلام معنا دانات دا, دا خبره خبر اعتبار تبارسره غلطه دا, دا منکول کول نه ده کفي نظر انه انه يصح ذلك خبره بده صحیح وا چې په مرکب کامل کې موږ ناقص داخل کړو لو اتل کو جز اتل کړو عرب علامه ذلك المركب فمثل لي مركب لانه كلام فسون اطلاق یکر دده خبره انه دک مرکب انعکاسی د کلامه تصیوند کلامه تصیح ولم ينقل عنهم ذلك قد خبر داین نقلشه نه دا اطلاق داین نقلشه نه ده پد شو په اطلاق به کوم اعتبار سندغه جواب آور کی الا متتزری و اتساق و اتساد د مرکبه انعکسه په فساحت په فساحت سره يجوز لا حجز ده ان يكون شيری به اعتبار فساحت د فساحت المفردات لکه علماء زاین کله غلام زانه تصیح وي او دبلې زانه تصیح زانه یو باندې دین فساد په طرف صادقي کې علماء کلمہ باندې دځه کلمہ باندې په فساد په طرف صادقي په اعتبار د مجموعي سره په اعتبار ده د کوم فرد کلماتو کلماتو سره ده تصیح خبرمزه ان دراړه په دې دا کلام دا مبررات مبرراته تصيحه دي قال انه سره د دا یو جواب شته د تا یو طریقې سره راتشه او دا بلې طریقې سره دا غره کوي خدای حق خبره غاړه شي مرکب ناکس یو دا په صحت په مفرد کې رافلل دا په سکه راخلې د صحت مفرد کې زکه د مفرد سو معنی کولیشی مفرد, مفرد دریو معنی سر رازی مفرد دور پا مقابل لمرقب کی استعمالی دور تا مرقب کلام در مستقل اثنات پا کی موجود دی او بالترابتا چی اثنات پا کی نمی مثلا زید یا غلام زید دیتا مفرد دوری کی اگر نجد دلالت مقابل دیو مرقب کے ہم رازی اوو مقابلہ د مصنع او د مجموع کی هم راځي په مقابلہ د مصنع او د مجموع کی هم راځي یوو په مقابلہ مرکب کی مطلق مرکب کی کی کسنا استاک کسنا د هشترو باندې کې سم دا یو مقابلہ کی مال پیدا مرکب او لا مزید او دازیت صرف ذات شه مفرد یوو په مقابلہ د مصنع مجموع کی موږ رجل مفرد او رجولان شه شه تصنیه او اگرم اټل د مفرد کلام شي په مقابله د کلام کې نويدا کلام نه نو مفرد دي د کلام نه اگرم ځین دراله مدل ته قیمته چې وره ماته وی لري الفصح یوسف بهل مفرد والکلام را کلام راغله په مقابله د مفرد کې مفرد راغله په مقابله د کلام کې یذم ته مرکب پر دوو منو دوه مانو باندې ته په مقابله د مرکب کې بلکه دل تده مپرد و الکلام مپرد را غلی ده بمقابله ده ده کلام کی و ده پکرینه ده چه کلام زکر کل پکرینه ده چه هم ده خیرنه معنا مراد ده چه ایل تا مپرد شو او کلام شو نه ده کلام نا مراد مالیسا ده غن مراد ده مپرد نا مراد مالیسا ده کلامن شو ګلدا ذکر مو فرق دی کنه امو په مقابلې کې ویل کلام راغله دا کلام نه ځان لشي مراد ده د وفر نه ځان ل دا د وفر نه مراد معلې کلام نشو کلام په مقابلې کې راغله دا کلام نه ځان لشي مراد ده د وفر نه مراد چې هغه کلام نه معلې څه دی کلامین او کی خبر اره چې علماء دې مرکب ناقصو دا مو فرق کلام نه خبرم ځان تر نه مفر د مال سر کلین دی او نه نه مال سر کلین کلام نه دی چې کلام نه او د مفر مماري سر کلین ممردی په مکر کې داخل شو مفر کو نو قذب د اون په مفرت کې داخل دی سر او اللا مدون دی ان دا مستقلل کللا د مال سر کللا من دی ص مستقلل کل نه د مال سر کلین دی یعنی مستقلل کللاو نه دی نو غلام زيدن امره مفرد کې داخله زکا او غلام زيدن فشر كلامه نه ده او زيدن پرم امره پرتي داخله زکا كلامه نه ده نو مرکب ناقص او مفرد واړه داخل شي پکې ټمو فرد کې او کلام ځان لسی شو او مځه ان تراله دا خبره دا جواب شو ګویا کې یا صحه ته په دغه اعتبار سر شو یا نه چې د دلته کې په مفرد کې داخل دا په صحه ته اعتبار سر جدا دا مفرد مفرد په دغه سمره دا کوم پردل صحیح شګه نو یو امر پرچې مرکب د حکومت مرکبه ناکسته د دوه ورو ته مو پرد وی گیګي ابل ته امر مقابلې کلام کرا غلوي او مفرد چې په مقابلې را کنه کړ شي ګټه ورې کیږي مالې صاحب کلام نه کلام نه نو کوم مرکب ناکسی او کو مفرد نو اچانا ان مع انک سرد دینا مع ان الحق حق خبر ده ان مباحل انه تزمنه د دې مرکب ناکسته انه دا مرکب ناکسته داخل دا داخل دا داخل حالی دا مرکب است کل مقابل چلاه puppy کلا ، لَا فوفی افتیر دішنا ستیزا نقول ذی climb see weqst کلا ب 이�گی اظیر یقوط JArما آلما ب自己 اصلا مقابل لطف P SAN scène مقابل thatô فن قل مقابل دیش دیش دیش مقابل م بانی جا مقابل نع realmente وْن علامه ده زه اطلاق پالیسی ما طغ شی باندې یو مقابل مرکب جي مقابل ن مرکب علامه طغ شی باندې جي كمشي مقابل دسي مسن آل آل والمجود علامه طغ شی دمر اطلاق پالیسی یو مقابل ته دکشه سهرن مقابل السلامه سئشنه يقابل المركبه علامه يقابل المسن والمجوده منسوبه علامه يقابل الكلام ته دي ما ما ن بدريش نه والدادي بدريش نه والد بدل قداس شی اطلاق کولیشی چې مقابل د مرکب ش په داسې شی اطلاق کولیشی چې مقابل د مصند او په داسې شی اطلاق کولیشی چې ومقابله تبو او مقابلت د مفرد بل کلام د کلام صراحه ہونا بدل د کی قرینه تونده قرینه داد د مفرد چې اورید به هی د سره اراده نشي د پرماتن کې المان الاخیر معنا اخری یعنی مالس بکلام یعنی هغه شی د مراد چې کلام نه یعنی صحیح مفرد اځه خبر شو هغه سره د عامه له یوسف به هل مو پروت و کلامه متکلم او یوسف به هل متکلم او ځن او دا ترنګه ابتصاب د متکلم کوم کی هم راځي یو کاتب نثر لیکون کې شاعر نه نه زم لیکون خبر او د بلاغت بارے خبر ول یو سو هل اخیران پا قد. او بلاغت سره اتصاد دا اخیران رازی پا قد. اخیر دوار سیزونا پی متسکیین اخیر دوار کم گمشو. یو کلام شا یو متکلم شا. یو کلام او لغت کی بلاغت دا بلوغ نده. او بلوغ پا معنی دو اصول او دا انتحار رازی. پا معنی دا, دا, دا اصول او دو علیکا حالا پی بلاغتو زنگورت سیده. خبرمزین درالان انتهاء په معنا مرضی یعنی صرتا در رسیدو په معنا مرضی و هیتم او دا بلاوات چې ده خبرداري ورکه یعنی اصول ولې انتهاء د معنا د اصول انتهاء یوسف بهل خیران اتتصاب راضی په دې بلاوات سره داخلي دی سر دا فقطو کم کم به شارح وزاد کې الکلام او المتکلم دون المفرد اتتصاب د مفرد پر ناراضی اتتصاب کوم مفرد پر ناراضی داغ دلیل سره شارح داغ دلیل ای لم یسمع دلیل دا, دا, دا چې بس دا, دا عربن اوریدل شی نه ده ایزلم یوسما آزکنی دوری دا دلشوئے دارا بنا کلمتن بلیواتن دو دلیل کزے چا دلیل ذکر کردنے پا آغا دلیل باننے شارح اغرق کی آغا ابل تعلیل او دلیل چی جا ذکر کردنے ناغی و جدا ذکر کردنے چا علکہ دو مفرد چی دے بلاغت سر زکر نمتسکی گی زکه چې بلاغت داد په اعتبار ذریعہ بار سازي چې كلام مطابق شي د مختزل حال سره نو موږ دا كلام بلیو مثلا مخاطب په انتهایی منکر دته ته انتهایی تاکیدات ذکر کړي مخاطب نتو د مبتدا پټا نتو مبتدا غیر مسکول کی هر هم ځین د مبتدا عظمت شان ظاهرای لاغه سره توصيفات ذکر کړي مبتدا ذکر کړي توصيفات ذکر کړي او دې خبر څه کی یاږي برحال مقام او حاله څنګه تقاضا کوي نو تر هغه سره کلام ذکر کې کلام د متقزل حال سره مطابق کې نو موږ ویل کلام بلی وي حالانکه چې په حال سره مطابق کښ نو اوب کلام مطابق کښ معنا د متقزل حال سره معنی سره تعبیر کولای شي طالبانو سره ټول کلام سره تعبیر کولای شي کلام د متقزل حال سره مطابق کولای شي او مفرد چې دې په دغه خبره د مطابقات نه راځي کلام کې دا کلام مطابقات رازی دا مقتضا لحال سرم آو. او دا مفردو نرازی نو دے دا خبر اکیچی اللہ ما تبتزانی گو چی دا وحم دے دا خبرہ غالت دا اولا ہم دا وجه چی دا نو دا وجه خوق و پساحتو في المتکلم او پساحت بالکلام کی دا دا وجه چی دا پساحت دا قرابیانو رشی دا صرف بلاوات, بلاوات دا کلام او دا بلاوات دا متکلم کی دا. پساحت نو دا دي چې کوم واجب بیان کړی دا, دا هو کو دا وجدا خدا وجدا د طال د فساحت کل کلام د بلاغت کل کلام د فعالات کلو <تصفح> متکلم دا دا غیر پنه زګ اګیق د مطابقات رات نه شي پوره کړل عمدهنو داګه د پردک واجب دا, دا, دا, پر دا, دا. شي عربنا اوریدل شي من کلمه بلیغه بلیغه کرا ورانه اوریدل شي کلمه بلیغه دا نشي ویني کولی دا دلیل دی د وړ لپاره دی کدی د یو کې فساحت بالکلام د متقلم په کلام کې او ترنګې هغه اگر تقدیر داسې او چې دا هغه تقدیر ته مطابق کده مختزل حال سره او دا کلام د مختزل حال سره مطابق وو کدی ته بلیغه لیکې اګه د یو د په او که تاسو نو قدرت متکلم د خپل کلام د بلیغه نشي بلی او مرکب کې چې اعتبار د بلاغت كله شنو دا کړه د عربونه او رجلشی د بلیغه بلی او کني رجلشی فذا القواعد جديده انكر العدد النورود طالعه هديتيره بارا بانكرا ابرا سنترا لا ماذا دار ابونا مسموح انه والتعليل وعلم دلاله بان البلاغه بينما هي باعتبار المطابقه المقتضى الحال بلغت انما هي باعتبار لدي اعتبار كل شيء باعتبار د مطابقه مقتضى الحال سرا وهي د مطابقات لا تحقق المطلوب برضي نعنا راضي وهم دع التعليل مبتدا شرحه والخبر شيء والتعليل ده علت او دلیل بيان و جکندي روح من دا وهم دي لين ما ذلكات كه دا دا ان من ما ذلكات دا دليل ديال دا تعليل ان ما هو ذي اعتبار كل شي ان ما هو بشكل ذاتي دي دي اعتبار كل شي بكم زاكي قبلاات الكلام المتكلم بكلام المتكلم كي لا چې لاونی تقسیم کو الفصاحه یوسف زنگان تقسیم کو حنا دې ولیکنه زمنان ولا صراحه صراحه تقسیم نه ګرځي په صحه په صله تدریک اسمه بلاغت په تدوق اسمه په صحه تدریک اسمه مطرح شي او كلام شي او متکلم شه او په صحه <سرح> تدوق اسمه یوه كلام شي او متکلم شو بس د خبرو کو دې سر دې بریوال متصقیقه بلاغت ردونه متصقیق خزنن زنن و فرتقسیم مراغات چې په صحه تدریک اسمه او بلاغت او بارحال زمنی طور تقسیم امراغے او لاول دے تاریب نکو پکارو چی لاول دے بلاغت تاریب کلے چی بلاغت ستاوئی بیاد آگا بلاغت خل کو پیجن دلے گے ندا گئی نوستو سلے تقسیمو کی تقسیمو تا اقسامین خل کو پیجنی تا کرنگی پساحت کم کلے لالی لپساحت تاریب کلے بیاد آگا اقسام زکر کلے گے دا ستاوئننکو ندا وجدے بیانی چی دا سنچی ابن الحجب پا مصنع پا باپ کدا سکڑی دی لاولی کستا سکیالو شر جانا کی لاولی مصنع دا المصنع من کتیا انو متصلن لاولی تقسیم کڑا رست دا من کتیا زان لے تعریبو کیا دا متصل زان لے تعریبو حالانکی لاول اغم نے کڑا داولی اصل کدایات ساتے د مقسم تعریب خلق الک ای چکل مقسم کدا سے مانا موجود بھی چه اریو فرد فرد فرد کی فر مندیشی طول کی ا تا موجوده هر یو پرته غې سره متسقې دي نو چې دا کومک سين تاریخ تاسو ونه کولی کېدې 악سام او تاریخو متاو کو ځکه چې کومه معنا مجموعي تل جمله معنا په دې کومک سين کې موجوده ده په 악سام کې سره موجوده ان چې راځي موږ سره دې کومک سين تاریخ کې سره دا 악سام او تاریخو عمرشی او تاریخ وکي او کنه کومه ضرورت نشته مشترکہ معنی هغه په مکثم کې موجود نیوی خبرمزه هم تراله نو بیا هغه شې کې د چته د مکثم تعریف کې بیا لاون پکې مو کې د قسم قسم د ځان تعریف وکې خبرمزه هم تراله ودک و جدا چې دلته کې داسې معنی مشترکه چې پټول اپراده کې موجود وي خبرمزه هم تراله کړه داګه تعریف هغه کله یې اجازه د акчаمو ذکر کړي دا سمانه نشته دا سمانه مشترکات چې د دې پروتو لکه سمې کې موجود وي او مخکثم کې هم موجود وي دا سمانه نشته د دې وجې ناول د مخکثم غریب داغونو په لاولې تقسیم وګه او د هر قسم کې انزان ځان له معنا موجوده فصاحت په متکلم ځان نشری داغ ان شاء الله وږي ر روان دی ورست روان دی ا د فصاحت په مفرد ځان نشری دا غ بزن مستقلی او تاریخ روانه ان شاء الله انده کې ځان له وږي او فصاحت په کلام ځان موجودا شیری هغه زان له شریع مذاګر بزان د قران میادات په متکلم زان له شریع داګي بزان له وجودا تعریفږي او بلاغت کلران زان له شریع داګي بوجودا تعریفو ودي موجود چې دا هغه معنا سره داغي سوکي ترې بلاغت د فساد تعریفو کی اورسته تقسیمو کی له هغه ځاده زان زان له سيزونه دي زان جدا جدا لري معنا مشترکه پکې نشته له هغه ده و چې زان زان له طریقات بیر حجي وينما تقسيم او تقسيم برالمصنف كل لمن حبيب كزيني كل لمن الفصاحه والبلاغه ده فصاحته وبلاغ اولا صحیح شو علاوه تقسيم کړه تاريخي نه وکړه نه تاريخ په ولې نه کړي له تعذر جمع المعاني المختلفه دا وجه ده مقدر ده لپاره له تعذر جمع المعاني لو دي تعذر بجمع کيده ده معاني مختلفه نه غير المشتركه چې پای کې استشراك مشتري په امر په امره بداسې یو شي کې په امره یا پرداس یو لپسکی یاون موها یاون موح چې د کلمه پرداس یو معنا کی یاون پرداس یو معنا کی یاون موها چې د معنا عمکیږي ها دا کمعانی مختلفه وتا دا ټول د فساد په متکلین کلام دا ټول معنی مختلفه دي چې داس یو امر مشترک نشته چې هغه د پولو ته عمکیږي د امر مشترک تعریف مومو کو ابرم ځه په را لګن لکه تاسو فا اسم و عفره او تاو игبر باقinte او ایگشتم عمر هر قрам tecn لبز مفرد و زیعله معنی Ma il cuz'aashara molica و benefit you use use dhafaa aquela م o kin'sa labil und безwa I who used for Dogs ниц need the wa phil و echile a las to yang it was in angol a i pa ng faze tidafaka anlam ü xagt Point'a هر وضعیت یو مانې لپاره په اسټیډه بنسره اگر چې د لایټ کړي یو مانې لپاره وضعیت یو مبردي مانې دی اگر چې وسره زمانه ده او یستم د وضعیت یو مانې لپاره دی اگر چې زمانه وسره خود را خبره په ټوله کې مشترکه یو امر نه مراد اومدک امر دیخه د ماکسیم لپاره یو تعبیر کومره دی چې هغه تعبیر ټول اقسام متشامل یو امر نشته چې هغه ټول اقسام شي سنچ په اسم او فعل او حرف کداسی او امر مشترکه چې هغه ټول ته تشامل دي نو د هغه تعریف موږ وکړو مخزن تعریف د کلمې کلمه کوه کلمۃ اللفظ والذالمان مفرد خبر هم څنګه راغنه اداسی او امر نشته لتعذر اگر جانتا جن ته معنی مختلفې وي او هم نشترکه پټول کې لتعذر جمل معانید ولې د تعذر جمل معانی مختلفه او غیر مشترکه نه فی امر کداسی او شکی یعم هڅ درو ولته عامشي او په هغه امر سره موږ د تاریخ په پساحت او د بلاغته کړي وی خبر هم ځین دره لګل چې امر پراته امر کی یوم محاجد که امر او د کمانه عام شي اها دټولتا په تاریخ واحدن نو لتعذر الجمع د واجب تعذر د جمعنه په تاریخ واحدن په تاریخ واحده کې په تاریخ واحده کې پساحت په کلام په متکلمت المفرد جمع کېد نشي او په تاریخ واحده کې فسهلت له تكليف البلاد للمتكلم الكلام جمع كده نشي ناول تقسيمها تاريخي زمان الله وكا په تاریخ د جمع کیو اوهدا ده تقسيم ده کما پسند هغه تقسيم د لکه کس ابن ابن الحاجب ابن الحاجب المسنده شاه کړې نو سننه کړې له متصل منقطع متصل منقطع ده سو معرفه کله منهما او د هر یوزان زان, زان سره وی هلو ٹیم سو رہا ہے ختم ختم ختم